A csillagok, és még valami. A hivatalban ültem. Úgy éreztem évszázadok óta. Az újságot már kétszer elolvastam elejétől végéig. de Valamennyi kereszt és képrejfényt megfejtettem. Az óramutató csigalaksúsággal mászott. Meleg volt. Az előttem fekvő ügyirat, mindig ugyanaz, statisztikákat tartalmazott. A statisztikák köré pedig tudatalattim figurák sorát rajzolta a golyóstollal. Nyápic nőcskéket hegyes tetejük alapban, amint gépen írnak, lankatag leányzókat lófarok frizurával és kezükre támasztott állal, borzas kölyköket búbáruszonnyal a lábokon és tudományos fantasztikus brosúrákkal a hónuk alatt, parányi orrocskájú, popsíjú és hajbóvitájú mikroszkopikus citriket, amint pelusseregletük közepén buzgolkodnak és pelékkel zsúfolt magyaróbokrokat, és tenészeteket, és hársakat meg fenyőket. De hát ezek a macskák? Golyostolla megállt a levegőbe. Ugyan miért rajzol az én tudatalattim macskákat? Már-már behatoltam a lélekelemzés útvesztőjébe, míg jön a hivatali környezetre állítván befülemet felismertem a macskák eredetét. A lélekelemzésnek nem volt itt semmi keresnivalója. A főnök mesélte el éppen, immár másodízben, hogyan és mennyire nem tudott aludni az elmúlt léjjel. Az én főnököm egyetlen éjjel sem tud aludni, és ezt mindig muszáj el is mesélnie. Lévén pedig a legény úgy hatvan körül, és megboldogult özvegy édesanyjának egyetlen gyermeke, hát nem mesélhet senki másnak, csak is nekünk, átlagosan kétszer délelőtt és kétszer délután. Ez az egyik legkedvesebb témája, mely, mint ilyen, ővel kedik végtelen számú terjengős és kozmikus változatokban. Olykor a motorbiciklisták a bűnösök, az utca valóságos kannibáljai, falhoz kellene állítani valamennyit. Máskor a lefolyó vízvezetékcsövek, a háztulajdonosok fütyülnek a bérlőik lefolyóira, életfogytiglani börtön, az járna neki. Ismét máskor a szemközti lakók. Tévornyázó és tévémániás banda be kéne záratni őket. Ez alkalommal pedig a macskák tehettek mindenről. Mintha csak kiéhezett és nyávogó hordákban törnének éjszakánként Milánó városára egy macskák. A macskaszót határtalan undorra lejtettek ki, és egytől egyig az ő házának tetején adnának egymásnak randevút. Végtelen keserűen beszélt. Az én főnököm mindig keserű. Az vagyok magam is, a hivatalban. Jól lehet egészen másfajta okból. Vadul áthúzogattam az önkényesen betolakodó macskákat, és ismét működésbe lépő golyóstollammal, meg tudatalattimmal munkába vetettem az ügyirat baloldali margóját. Nőcskék, srácok, csónakok, stégek, növények. Én meg csak ott ücsörögtem. Istenem, milyen meleg volt! Mire nem kényszerül az ember a megélhetésért? íni hisz maga nem is figyel rám! – szólott a főnök vádló hangja. – Hogy? – kérdeztem felrezzembe, mintha a tulajdon feleségem volnék. – Ki? Hol? Micsodát? – Macskák! – sugott a titkárnő. – Marizának hívják, és igen rokon szemves teremtés. Hosszú évek óta viseljük el közösen a főnök metafizikus értekezéseit. <gül> – hogy ne figyelnék, doktor úr! – mondtam. – A macskákról beszélt. A főnök megnyugodva folytatta a magáét, seként én is a rajzolást. Gáberíni! A főnök hangja most sátánian csengett. Miért nem szól semmit? Hogy? kérdeztem. Motorbiciklisták? sukta Mariza. Na az utca kannibáljai vágtam rá készségesen. Falhoz kéne állítani valamennyit. A főnök elégedetten vette fel újból zsörtölődésének végtelen fonalát. Az idő, mintha megállt volna. Egy utálatos négyverdeste a csukott ablaküvegét. üvegét. Az én hivatalom ablakai mindig zárva vannak, mivel a főnök hajlamos a berekedésre, és halálosan retteg a léghuzattól. Szereti, ha szép dallamos hangon mesélheti el nekünk a macskák tönkretette éjszakáit. Meg kell itt fulladni. – Gamberini! – szólott a dallamos hang. – Talán a fogafáj. Hogy? – riadtam fel. – Fogfájás! – súgott Mariza a szájába mutogatva, akár az iskolába. Féreértettem a sugást. A a fáj, doktor úr? – kérdeztem reménykedve, ugrottam. Kiszaladok egy porért. Ebből igazán kínos magyarázkodás kerekedett. Meg annyi foggal. Az én fogam, az ő foga, de hát féle fog? Én azt hittem, én azt mondtam, de hát mit mondott? Minek utána a főnök, meg én nagy nehezen kikászálódva a fogászati zűrzavarból hűvösen közöltük egymással, hogy mindkettőnk fogazata a legjobb egészségnek örvend. Mészségesen letörve ültem vissza a helyemre. – Mindazonáltal eléggé rossz színben van – erősködött a tántoríthatatlan főnök. – Ha nem a fogafáj, hát mi baja? Az volt a bajom, hogy még csak szerdát írtunk, és hogy a szombat és a kikötő és ő és ők mind elviselhetetlenül távolinak tűntek. De ez a rögeszmés itt, aki igazgató és ráadásul nőtlen is, mit érthetne az egészből. Azt feleltem, hogy nincs semmi bajom. E percben belépett az irodaszolga a délutáni postával, és én pár vetettem rá magam. Az én nevemre négy levél érkezett. Családom nem takarékoskodik a bélyéggel, Tudják, hogy szeretek sok-sok levelet kapni, sok-sok borítékot felbontani, sok-sok levél papírt kihúzni. Egy percig tenyeremen tartottam a zárt borítékokat, és úgy éreztem magam, mint gyermekkoromban, amikor becsomagolt ajándékot kaptam, és húztam, halasztottam a felbontását, hogy mentő tovább tartson az izgalom és a rejtély, s végül esetleg egy pár zokni volt a csomagban. De az ő leveleiknél nem kellette félétől tartani. Lehet, hogy pár nyelvtant nem ismerő sor az egész, tele krikszrakszokkal és tisztességes ember számára érthetetlen kifejezésekkel, de én csupán ezeknek a soroknak és ezeknek a krikszrakszoknak az olvasására vágyom. Ezek ők. Egymás után bontottam fel a borítékokat, egyenként húzogattam ki a papírokat, sorba raktam őket és elkezdtem a kicsinél. Drága papa, mit csinálsz ott olyan egyedül? Mi holnap ki voltunk rándulva a keskenyhágónál hágónál, az unokatestvérekkel és az ifjoncokkal is, és mindenki elég rendes volt. Ábra, elég rendes kirándulók. A Bruna és a Pop is csak egyszer pofoszkodtak össze. Máma semmi sincs. A mama ír és csavargatja a haját. A Bruna rajzol és olyan lemezeket hallgat, hogy az rémisztő. A Pop a tudományos fantasztikát csinálja a hangsebes rakétákkal, de a hangsebes rakéták nem repülnek, és akkor lógatja az orrát. Ábra pop, amint az orrát lógatja. Én a pellusokkal játszok, te mit hazol nekem szombation? Én ajánlám egy pellust. Sok pat-pat, kislányod, Tatti. Ahogy elgondolkodtam, mennyi időbe telhetett, míg fog a közt kidugott nyelvel, és azokkal a csepp ujjaival mindezt lekörmölte, összeszorult a szívem. Elhatároztam, hogy három pelust viszek neki. A középső így írt. Kedves papa, a rakéták nem szállnak föl, mert biztos valami hiba van a képletben, és azért se, mert a Tatti folyton zavar. Ábra, rakéták, amint nem szállnak föl, és Tatti, amint zavar. Tegnap a keskeny hágónál voltunk az unoka és az ifjoncokkal. Brúna meg én veszekedtünk, de nem nagyon. Ő fejbevágott, és én belerugtam a térdébe de nem túl erősen. Ezért azt hiszem elhozhatod azokat a tudományos fantasztikus könyveket, amiket kértem, és az állati szenet is, ami nem marha jó parázs, hanem egy vegyi anyag, ami elszintelleníti a folyadékokat, és a tud-fant dolgokhoz van rá szükségem. Tíz deka kellene. Aztán eltört a vízimaszkom szájrésze, ezt rád bízom. Szájrész nélkül minden esetre elég kellemetlen. Ábra, könnyű búvár szájrész nélkül. A szűnidei házi feladatot elkezdem holnap, vagy azután. Készorítással pop. A házi feladatot ő mindig holnap csinálja meg, vagy azután. Hogy is nem buktatták meg júliusban? Készrejté. Ő, meg az ő tudományos fantasztikuma. Némi fenntartással viszonoztam készszorítását és áttértem a következőre. A nagy levele, mint mindig, több rajzot tartalmazott, mint szó kisgyerekkora gyerekkora óta ez a szokása. Drága, ábra papa. Tegnap voltunk a ábra keskenyhágó nál. Arra az esetre, ha ábra pop elmondaná neked, hogy ábra fej, bevágtam, tudd meg, hogy ő viszont belerugott a ábra térd, embe. Itt minden mint rendesen. A ábra mama elég jól viselkedik, szeretném megkapni azt a ábra. Lemezt? Amin a Tetsz My Desire ténekli, ábra Armstrong. Isteni, viszlátsz szombaton. Szervusz, papi. Ha van valami, amitől iszonyodom, akkor az az, ha papinak szólítanak. A fogam megcsikordult tőle, ugyanúgy, mint az isteni jelzőtől. Hát mit ez? kivel beszél? Aztán meg leesett volna az aranygyűrű az ujjáról, ha valamivel többet ír? Már már kedvem támad el sem vinni neki a lemezt. Egész komolyan. A rajzok azonban szépen sikerültek, kivált kért Armstrong és a mama, a megszólalásig hasonlított. Elhatároztam, hogy két lemezt viszek neki. Most pedig hátra volt még a feleségem levele, azt mindig utolsónak tartogatom, mint gyermekkoromban a legnagyobb csomagot. A levelet nem másolom ide önöknek, teljesen magán használatú a miénk, úgysem értenék meg. Az én számomra szakasztott olyan, mintha beszélni hallanám. Így hát a levél olvasása közben hol nevettem, hol bosszankodtam, hol gombócot éreztem a torkomban, hol dühöngtem, hol meg újra nevettem, és ez így ment egészen az aláírásig, amely ekép festett. Ölel csupacsont. Valamint az utóirat, amely mintha merő véletlenségből bügyesztődött volna oda. Holnap Szent Lőrinc napja, majd kérek neked valami apróságot a hulló csillagoktól. Fölnéztem a naptárra. Augusztus 10, lőrinc napja. Az is lehet, hogy fennhangon olvastam el, mert a főnök megkérdezte. Talán akad lőrinc a családjában? Nem, feleltem. Ez a hullócsillagok ünnepe. És legott meg is bántam, hogy ezt kimondtam ott, abban a rossz leveglőjű szobában. A kimutatások, az ablakra ragadt legyek, és a főnök szánalmas fecsegése közepette. Lőrinc napja, a hulló csillagok és ők, amint a langyos tégen végigheveredve nézik a hulló csillagokat, minden csillag egy kívánság, És körülöttük a hegyek fekete körvonala, a fenyők titokzatos remegése, az illatok, a vízhangzó neszek és az a varázslatos jégbolt. Én meg ott gubbasztottam a legyek és a főnök társaságában. Újból elolvastam a feleségem levelét, de ez még csak rosszabb volt. Szinte hallani a hangját, valamennyiük hangját, amely hívogatott, és közben itt rostokolni akár egy szülőhöz láncolt rab. Gámberini, szólította a főnök hangja. Menj a pokolba, gondoltam, vén hülye, dögölj meg. Gámberini, magához szólok. Aha! – mondtam udvariatlanul. Hagyjál békén. Márpedig, Gámberini, mondta a főnök furcsa hangon. Én biztos vagyok benne, hogy magának igenis szörnyen fáj a foga, kibírhatatlanul fáj. Felütöttem a fejem, és láttam, hogy a főnök merően néz, mosolygó, ugyanakkor, nagyon szomorú, és főleg nagyon öreg szemmel. Egy magányos ember szemével. Hallig észrevehetően rám hunyorított, aztán turkálni kezdett egy fiókban. Eltávozást adok magának, mondta, és valamit firkált egy űrlapra hogy azonnal kihúzathassa a fogát, holnap pedig pihenjen. Legokosabb vigyázni ezekkel a húzásokkal. Aláírta a papírt, és oda nyújtotta nekem. Megértette? Igenis vágtam rá, mintha új fent katona volnék. Igazság szerint szégyeltem magam. Csak néztem a főnököt, és elgondoltam, hogy néhány óra múlva az ő jóvoltából ott leszek a feleségemmel és gyermekeimmel a piros házacska stégjén, és az ég minden darabkáját és minden pillanatukat átitatja majd a szeretet, a remény és a jövő. És ekközben ő hazamegy egy Ósdi üres lakásba, ahol nem várja senki, csak a rossz lefolyócsövek, a nyávogó kóbor macskák, és az álmatlanság és a magány, és az édesanyja olajportréja a falon. Nyeltem egyet, és fogtam a papírt. Egyszer majd elviszlek magammal vászoldába, gondoltam, de tudtam jól, hogy sose fogok szólni neki. Úgy szégyeltem magam, hogy még annyit sem mondtam, köszönöm. Alig, hogy kitettem a lábam a hivatalból, elborítottak a különféle megbízások, így hát erre nem gondoltam többet. Vettem három pelust a kicsinek, és így kerek ötverre szökött a pelusok száma, két lemezt a nagynak, egy búvármaszkot szájrészsel és két tudományos, fantasztikus könyvet a középsőnek. Végromlásomat azonban az állati szén okozta. Valahányszor kérni próbáltam egy-egy gyógyszertárban, vagy vegyszereket árusító üzletben megkérdezték: Tízdek a micsodát? És amikor idegesen elismételtem, hogy tízdek a állati szenet, csak vigyorogtak, mint a féle ostoba tréfán, vagy úgy néztek rám, mint a közveszélyes őrült volna. Végül is rátaláltam arra az átkozott állati micsodára, mégpedig a feleségem egyik bátyjánál, aki vegyész, és a család méltó tagjaként raktáron tartja a legfurább dolgokat is, amelyek az ő szemében persze a legnormálisabb dolgok. Angyali derűvel adott át nekem tíz deka állati szenet, mintha csak mondjuk tíz deka konyhasóról lett volna szó. Utóbb aztán beültem az öregbe, elegettéve minden megbízásnak, kivéve a feleségemtől származókat. Először, mert túlságosan sokat adott, és én kifogytam az időből, másodszor, mert a rákövetkező héten volt a házassági évfordulónk, s vagyonom maradványait ez alkalomra kellett takarékolnom. Mi ugyanis közös kasszán éltünk, ennek folytán azt köthetett többet tartalmából, aki előbb nyúl bele. Ő minden bizonyal megfeledkezik az évfordulóról, én pedig hip-hop, a legpazarabb ajándékot varázsolom majd elő. Skrrr, -skr -skr -skr -skr mondta az öreg, miközben durván előrevetett ültömből. Életem megóvása érdekében kénytelen voltam a továbbiakban vele foglalkozni, ahelyett, hogy egyéb bohóságokon törném a fejemet. Törhettem újból este, odakint a stégen. Kezdetben némileg ködös volt az ég, és emiatt kevés, mondhatnám, igen kevés hulló csillagot lehetett látni. Ezt az igen keveset pedig csak mi láttuk, a gyerekek meg én. Míg nőm, akinek még véletlenül sem sikerült megpillantania egyet is, ott kóvájgott a stégen, akár a bolygó zsidó, nyomában búval, zsörtölődve és mindenkinek a lábára lépkedve, miközben a legmegfelelőbb pozíciót kereste. De továbbra se látott egy darabot sem, sőt, kétségbe vonta a mások csillagait is. Végül miután fél óra hosszat kóvágott és zsörtölődött és taposta a családjának tagjait, sikerült megpillantania egyet. Nem azt mondta, hogy csúnya volt, hogy rövid volt, hogy neki cseppet sem tetszett. Azzal ócsárolni kezdte a mostani hullócsillagokat, melyeket nem lehet egy napon emlegetni a háború előttiekkel. Azok voltak ám a hullócsillagok. Szépek, hosszúak, fényesek, micsoda csillagok is voltak. Ezek a maiak fabatkát sem érnek. Megperzselt csillagok, egytől egyik. És ezt mondván bokárukta a nagylányt, aki védik sértődött nem tudni biztosan, hogy a rugás vagy a célzás miatt. és -e. azzal fenyegetőzött, hogy visszavonul az Aventinusra. Nem tudom, minden leányzóval megesik-e egy bizonyos életkorban, hogy elveszíti a humorérzékét. A miénknek időnként túlságosan sok van belőle, máskor meg, mintha sem lett volna neki. Felőlem ugyan nyugodtan felmehetett volna az Aventinusra, és akár meg is pukkathatott volna, de végtére mégis Szent Nőrincről volt szó, a hulló csillagokról és a mi közös esténkről. Hát kénytelen voltam békességet teremteni, beígérvin egy lemezt a nebáncsvirágnak, s ugyanakkor karjánál fogva magam mellé cibálván a hibbantagyút. Te meg azonnal felrakod a pápa szemed, és nyugton maradsz, parancsoltam rá. És ha nem látod a csillagokat, oda se neki, majd látjuk mi helyetted is. Piszen és csehaljak. Felsúhajtott orrára rakta a szemüveget, fejét pedig elhelyezte a vállam mélyedésében. Egyszer csak akkor ordított, hogy kevés hiány belepottyant a vízbe a visszavetülés, az, hogy visszacsapódás, illetve ellenlökés okán. Láttam! Gyönyörű volt! Ilyen hosszú, ilyen fényes! <gül> Életem legszebb hullócsillaga. csillaga! Epesztől fogva látta ő valamennyit, többet, mint mi együttvéve, és mindegyik gyönyörű, hosszú és fényes volt. A legszebb, amit valaha látott. A feleségem már ilyen. Talán a szemüveg tette. Vagy talán, hogy időközben kitisztult az égból. Vagy az, hogy megpördült benne valahol egy kerék. A feleségem tel is tele van apró kerekekkel, amelyek többnyire forognak. De talán csak azt tette, hogy a feje a vállamon feküdt, mint annyi sok szent lőrinc éjszakáján, melyek között akadt vidám, akadt szívszagatúan szomorú, de mind varázslatos volt, mind szép és mind a Igen, ezt tette. Az égim már makulátlanul ragyogott, a hullócsillagok egymást érték, a kívánságok ugyancsak. az, hogy nem is kívánságok voltak ezek valójában. Még csak nem is kérések, hanem inkább követelések. Minden egyes még oly pirinó csillag lehullásakor a hangok parancsoló és rendezetlen kórusa hangzott fel a stégről. A tetőn rossz kedvük jeléjül sívítoztak a pelék. Bú pedig, aki egy mukkot sem értett az egészből, lélekszakadva csaholt. Kértünk nevezetesen víz alatti felfedezéseket és tudományos fantasztikus kalandokat pop számára, pelusokat és ismét pelusokat a kicsinek, a nagynak lemezeket és ifjoncokat, a búnak temérdek mócsingos csontot és egy szép kis kutya nőt, a szukaszót családom csúfnak és sértőnek ítéli, a kislánykutya kifejezés negédesnek és megvetendőnek. Szóval egy szép kis kutya nőt, hogy szép kis kutyak legyenek rózának, fináncokat és képregényeket, a hatjuknak három újabb tojást és biztos fészket, a peléknek sok magyarót, sok hótfényes éjszakát, feleségemnek hírnevet, jogdíjakat és kilókat, nekem rózsahágyásokat, sívajnokságot, és végezetül azt a bizonyos dolgot kiáltotta egy emberként a familia. Miféle bizonyos dolgot? érdeklődtem. Valamit, nőm szándékolt hanyagsággal, mely arra volt hivatva, hogy a végsőkig fokozza kíváncsiságomat. Egy apróságot a te számodra. Titok, közölte a kicsi. F pedig orjáfi titok. Ha elárulod, hogy micsoda, próbáltam halkan megkísérteni. Pofabe, be, ordított rá a másik két gyermek. Én nem foltam semmit, válaszolta a kicsi, az avar legcsekélyebb nyoma nélkül. Csak azt mondtam, hogy óriáfi dologról van fó. Ide kezdtem lekenyerezni, felkinálván egy pelust, két pelust, három pelust, és a többiek tűkönülve figyeltek, ám a kicsi hősiesen ellenállt a vesztegetési kísérletnek. – Te, Vifont, ve fel nekem egy pelust Krugránóban! – szólt aztán az anyjához angyali, vékonyka hangon. – Ha nem, holnap megmondom neki. – Zsarolos, picli! – üvöltötte, tajtékozva a másik kettő, aki között csak akkor dúl az egyetértés, amikor a harmadikat kell szidalmazni. Amely harmadik a legteljesebb mértékben fütyül rájuk. Év, avval együtt lef 51. jelentette ki elégedetten. A kicsi így vagy úgy mindig megtalálja a számítását. Ez még sokra viszi az életben, súgtam büszkén a feleségemnek. Mi pedig majd kiállunk az utcasarokra koldulni, felelte. Hű! A hű egy gyönyörű hulló csillagra vonatkozott, amely éppen e pillanatban siklott le az égről. Azt a bizonyos dolgot, kívánta ismét telitorokból. Mi a csuda lehet az a dolog? Töprengtem. Talán valami a házassági évfordulónkra, valami az én számomra. Óriási dolog. Nos jó, én még óriásibb dolgot fogok neki ajándékozni. Nem bárha nem tudom, mi az övé. Egy szó, mint száz, nyugalmam oda lett. Hallod de csupacsont? Súgtam végig simítva borzas haját. Nem mondanád meg, mi az? Ne udvaroj, felelte ő. Úgy sem mondom meg, ha menten sírva fakadsz, akkor sem. Vállamhoz dörgölte az arcát, és felsóhajtott. Óriási dolog, mondta. Hiába, végromlásomat akarja ez itten. Óriási dolog, nyilván az évfordulóra. De mi csoda? Jó darabig fortyogtam magamban, és törtem a fejem, mi lehet az, mi az ördög lehet, mi az Isten csodája lehet. Míg végül az est békéje, az illatozó levegő, s a dallamos csend eltöltött egészen, kioltva mindent, ami odabent fortyogott. Jó, de igen jó volt ott. Maradtunk is sokáig szótlanul és ellustulva a hulló csillagok és titkos kívánságaink társaságában. Ez meg már hortyog, szólt egyszerre Pop. A zsoroló hölgy vagy egy tucat pelust magához ölelve mélyen aludt. Vissza kellett vonulnunk. Elbúcsúztunk hát Szent Szentlőrinctől és a csillagoktól, és libasorban elhagytuk a stéget. Legelő lépdeltem én, karomban a kicsi, langyos terhével. De amikor már le is feküdtem a szuszogással, problémákkal és jövővel teli házban, hirtelen eszembe jutott valami. Nesztelenül felkeltem az ágyból, ő az igazatálmát aludta, csupán egy fekete hajtincs, meg egy piros zokni látszott belőle az összecsavarodott takaró két végén, és kimentem az erkére. Squeak! – köszöntöttek a pelék a tetőről. Squeak! – feleltem én. Rágyújtottam egy cigarettára és vártam. És amikor egy hulló csillag szágódott keresztül az égbolton, némán kértem tőle még valamit. Valamit egy rögeszmés vén agregény számára, aki egyedül egy olajfestmény alatt, egy kihalt lakásban. Hogy mit, azt magam sem tudtam. Valamit. Óvatosan visszamáztam az ágyba. Először is, szólalt meg a sötétben az igaza kálmát alvó hangja, amint újból Milánóban leszünk, meghívjuk vacsorára. Bíz csak rám. Szereti a töltött tésztát? Mondtam, hogy majd megkérdezem tőle. Kezembe fogtam a kezét, és elaludtam. Álmomban rengeteg hulló csillag szerepelt, melyek tűzkerékként kavarogtak körülöttem, meg rengeteg óriási, alaktalan, kísérteties valami, melyek robot szörnyként mászkáltak a kertben, és végül a főnök, aki újját rájuk szegezve kérdezte. – Gámberini, még ezek az óriási valamik? – Nem tudom, válaszoltam, de hang nem jött ki a torkomon. – Nem tudom, nem tudom. Bezzeg megtudtam a következő héten.